Un gran embolic és el que ha provocat la Seguretat Social al restringir l'exempció del salari en espècie pagat per l'empresa. Assessors i consultors treballen a marxes forçades per aconsellar les empreses que, segons la patronal PIMEC, poden veure com els seus costos salarials s'eleven fins a un 2% més en algun cas amb l'exercici i els pressupostos per aquest any ja tancats. Tot plegat perquè la modificació es va incloure en un apartat d'un reial decret llei que va entrar en vigor el 22 de desembre, el dia de la rifa de Nadal. En opinió de Maria Luisa Oliva, directora de l'àrea de Salut i Beneficis de Mercer, s'ha d'analitzar empresa per empresa per veure quina és la millor solució perquè no és el mateix, si és un acord inclòs en el conveni o no. En tot cas, s'imposa renegociar a la baixa els beneficis socials perquè els costos augmenten segons eh, diu la mateixa Maria Luís Oliva. El Consell General és tractat de transformar l'import perquè l'empleat obtingui el màxim valor. Per exemple, si a un jove li pot interessar més al val per la guarderia, una aportació a un pla de pensions, les opcions poden ser les següents. Mantenir els avantatges assumint l'empresa el sobrecost i els empleats, una reducció de la quantia neta que perceben amb la contrapartida de generar més drets de pensió i atur. I una altra via possible, si el benefici social com el val de dinar o l'assegurança mèdica està fora del conveni, seria renegociar. Mantenir l'import de l'avantatge, però traslladant al treballador el sobrecost per la cotització sobrevinguda. I un altre camí consisteix a rebaixar l'import del salari en espècie en la mateixa quantitat que el sobrecost. Oliva posa com exemple una empresa amb 600 treballadors que disposen d'avantatges en salut i menjar i que com a conseqüència del canvi tindrà un sobrecost d'uns 200.000 euros. Una companyia destina uns 1.800 euros a l'any per emplear atavals de dinar. El màxim exempt fiscalment és de 9 euros per persona i dia. Ara haurà de cotitzar més de 500 euros per cada un i fins al 22 de desembre de l'any passat doncs, això no ho havia de fer. Segons Oliva, s'haurà de fer un replantejament de la redistribució en espècie. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l la FFM això és tot un poble que us parle d'acompanyar Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Com ja sabeu, tot en poble és el magasin d'informació d'aquesta casa, un programa que s'ha metgut cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I en primer lloc, el que hem de fer és un balanç de com han anat aquests 3 tombs que s'ha realitzat aquest cap de setmana. Com cada any, Sant Andreu és el primer barri a celebrar la festa dels 3 tombs. Després de la tradició benedicció dels animals d'acompanyia de a la plaça Urfila, una trentena de carros tirats per cavalls han desfilat pels carrers del barri i llançant tornes de caramels al públic. La festa dels Tres Toms va començar a les 12 del migdia amb la benedicció dels animals domèstics davant l'església de Sant Andreu de Palomar a la plaça Urfila. Després la cavalcada de carros i carrosses encapçalats per la banda de música de la unitat muntada de la Guàrdia Urbana va desfilar pels carrers del barri fins a arribar al passeig de Torres i Bages, el punt on els polítics han protagonitzat la Gran Guerra de Carmels. Els tres toms són una tradició en nova a Sant Antoni Abat, molt arrelada a la història de la pallacia catalana i conjuntament a Sant Andreu. Per t'ha d'assegurar el benestar dels animals responsables en aquell temps de lleurar els camps o també de l'economia familiar, se'ls feia tres voltes o beneïdes al voltant de l'església tot sota l'ententa mirada de Sant Antoni Abat, patró dels animals, però també de les persones malaltes. Amb el temps, la tradició ha anat canviant i els animals domèstics, sobretot gats i gossos, han tret el protagonisme als cavalls i as. L'origen de la festivitat dels tres tombs està vinculat a la pagesia. Per tal d’assegurar el benestar dels animals responsables en aquells temps de llaurar els camps i també de l'economia familiar se'ls va fer tres voltes o beneïdes al voltant de l'església. Tot la trenta mirada de Sant Antoni Obat, precisament el patró dels animals, però també de les persones malaltes. Amb el temps, les mascotes han arrebessat el protagonisme als cavalls i totes les benediccions són per ells. Els professionals de transport de mercaderies en carruatges se'ls anomena treciners i lluny del que pot semblar, estan vivint una segona joventut gràcies a les trobades que es fan, moltes vegades amb el suport de la Federació dels Tres Toms de Catalunya. Els més menuts són els que gaudeixen més de la part ensucrada dels Tres Toms. Parlant d'una altra informació, l'Ajuntament de Barcelona oferirà mil nous habitatges de lloguer a preus baixos. Parts dels nous pisos es faran a la Fabra i Coats, Casernes de Sant Andreu i Bon Pastor. En concret, el patronat municipal de l'habitatge preveu poder executar vuit noves promocions, d'entre elles hi hauria la de Fabra i Coats, que serien uns 80 habitatges als terrenys de l'antiga fàbrica. També hi ha la del Bon Pastor, que serien 46 habitatges, a l'edifici F2, al carrer Biosca, número 33-39. I també hi hauria la, tal com ens acaba de comentar el nostre company, la de Casernes de Sant Andreu. D'aquest miler de pisos, la meitat es destinaran als ciutadans en general, principalment joves, parelles i famílies que vulguin optar a un pis assequible. Els preus oscilaran entre els 200 i els 400 euros mensuals i podran optar les persones inscrites als registres de sol·licitants amb un mínim d'ingressos de 12.000 euros bruts.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 Doncs això és el que diu l'alcalde i el que passa al districte de Sant Andreu és que es, es vol dignificar els entorns de l'estació de metro de Baró de Viver. El districte de Sant Andreu es, està executant un seguit d'actuacions per a la dignificació dels entorns de l'estació del metro de la L1 de, de Baró de Viver. Aquestes actuacions s'inclouen a l'enjardinament i urbanització de les zones que hi ha al voltant d'aquesta estació per tal de fer aquesta zona un espai més agradable.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 adequés tot aquest espai per tal d'adoptar de més seguretat aquest àmbit que en les nits pot ser inhòspit i ha afegit que amb aquestes actuacions s'integrem aquest espai en el barri Les obres contemplen eh, dos factors essencials una reurbanització de l'entorn més immediat de l'estació i sobretot la instal·lació d'enllumenat públic en l'àmbit així s'està enjardinant la zona i ampliant la calçada també s'està actuant en les voreres reparant-les i implantant el clavàgram en aquest àmbit Posteriorment, amb una segona actuació, independent de la, de la que s'està duent a terme, actualment està previst dur a terme la instal·lació d'horts urbans i una pista esportiva per a la pràctica de l'esquate a l'entorn. Aquestes obres que s'està previst que es duguin a terme durant els primers mesos del 2014, s'està consensuant i s'estan treballant amb la participació de la Comissió d'Urbanisme de l'Associació de Veïns de la Zona Molt bé, doncs ara entrem ja en plana cultural parlem de la Fabra i Coats, que acolle una exposició sobre el món agrari a les terres de parla catalana. L'espai de Josep Bota, Fabra i Coats al carrer de Sant Andrea número 20 us ofereix fins al 31 de gener l'exposició intenerant el món agrari a les terres de parla catalana doncs es tracta d'un recorregut fotogràfic per la nostra terra, per la nostra gent, per la nostra història, i té un horari. Dijuns, de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a 8 del vespre, els dissabtes, 11 del matí, 12 del migdia, i de 5 de la tarda a 8 del vespre, i els diumenges, 11 del matí, a dues del Última apunt abans de fer aquesta parada per, per escoltar una mica de música, abans d'entrar ja en matèria, doncs parlem de l'Espai 30 de la 9 i 9, que us ofereix l'exposició Passejada Fotogràfica per la Sagrera. L'Espai 30 de la 9 i 9, al carrer d'Honduras número 28 us ofereix aquests dies i fins al 10 de febrer una mostra col·lectiva de 20 fotògrafs que tot, tot coincidint amb el World Wide Photo Walk van participar a la passejada pel barri de la Sagrera i els seus concurs. Doncs es tracta d'una mostra de fotografies de la Sagrera organitzada, com no podia ser d'altra manera, per l'entitat Fotosagrera. Molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem tot seguit amb més informació. Recordar-vos dues coses, que tenim un número de telèfon, que és el 933 3464 54 per si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, i també tenim el mail, que és informatius arroba rtb, baixa, guió, Doncs dues vies, dos maneres de posar-vos en contacte amb aquest programa. El que fem ara mateix, doncs una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara!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 Molt bé, doncs no vindrà de nou a comentar-vos des d'aquest programa que últimament doncs, les tarifes cada any s'apugen i encara no sabem el motiu per al qual es realitza. No? El president de l'Associació de Promoció del Transport Públic, Ricard Riol, ha enviat una carta al conseller de Territori i Sostenibilitat en Santi Vila, en què li adverteix que les protestes contra la pujada tarifària aprovades per la Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona continuaran i la pròxima serà precisament demà. Aquest dimecres. Per parlar-ne, donem el, el secretari d'aquesta entitat de la promoció del transport públic. Hola, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, és així, no? Demà ja ha prevista alguna, alguna moguda? És a dir, eh, tal com va passar la setmana passada, es van fer unes concentracions als districtes i districtes, després les marges van arribar fins a la plaça de Sant Jaume. Aquesta setmana el que es fa únicament són les concentracions a les 19 hores, a les parades de metro que hi han convocats a la plataforma Stop Pujada, el transport públic. Uh -huh. És a dir, la setmana passada també es van realitzar unes mobilitzacions aquí a, a la zona de Sant Andreu. Correcte. I uh, de, per demà doncs, espera precisament doncs, això, no? que hi hagi un, una nova mobilització. Exacte, el que passa és que aquesta vegada, en comptes de Rió fins a la plaça de Sant Jaume, ens caldem als, als barris. Uh -huh. Molt bé. També hem de dir que el senyor Riol assegura que contra allò que s'ha dit des de les administracions públiques, les pujades tarifàries aprovades per al 2014 estan perjudicant de manera directa a l'usuaris més quotidiens del, del transport públic. No? Doncs sí, perquè actualment la tassa d'ús de la t i de la T5030 està en més del 80% dels viatges realitzats. Per tant, dir que les persones que no agafen el transport públic no es veuen afectades per aquestes... Retallar, per aquestes pujades de preu és bastant miop, la veritat, mirant l'estadística. Uh -huh. Actualment la TMS representa el 7% de, de les validacions eh, que es fan en el, tot el sistema i, per tant, aquests sí que són els usuaris que habitualment utilitzen de manera intensiva el transport públic i que es veuen no perjudicats per, per aquesta política tarifària. Uh -huh. mm, I el motiu per al qual s'apuja cada any el transport... Mm... Bé, aquí hi ha una cosa molt important i és que amb el nostre bitllet de transport públic eh, no únicament estem pagant el, la despesa corrent del transport públic, sinó que també estem pagant infraestructures i altres eh, productes financers derivats a, de tota la xarxa. És a dir, uh -huh. en aquest cas, la línia 9 de metro, els interessos, els cànons que, que estem pagant, doncs fan que es carregui de manera injusta l'usuari habitual del transport públic, mentre que als usuaris als cotxes eh, l'àrea verda se'ls ofereix descomptes o pràcticament la gratuïtat si no augmenten cap, cap falta i, els, i es baixen els peatges de les autopistes de la Generalitat, uh -huh. es trobem que demana el mateix problema amb el transport públic que es fa la situació inversa, es puja els preus i cada vegada costa més de, de que sigui competitiu a nivell econòmic el, el cotxe l'aspecte uh -huh. del públic perquè on de que fins i tot la T jove s'ha pujat no, la T jove està congelada la T jove està congelada dir, els, títols de, eh, els únics títols que han, que han pujat ha estat la T10 uh -huh. la senzill, T10, 50,30 i t 70,30. 30 uh -huh. una T10 que en principi eh, supera per primera vegada la barrera dels 10 euros sí perquè ha passat a costar ja 10 en 30 la, la d'una zona su sí, correcta és un títol que la veritat que és bastant la, la barrera simbòlica i psicològica dels 10 euros era bastant moralment era difícil de justificar i ara que ja ara que l'hem passat tenim el, el repte i el deure de que no, que no et passi molt més cap enllà perquè més un, dos euros per anar a desplaçar-te per barcelona és un preu que és bastant bastant elevat comparat amb el, amb el preu que pot tenir una moto, per exemple. Uh -huh. Perquè heu pogut fer la comparació amb altres països? Uh. Sí, sí, sí. És a dir, en aquest cas aquí... Nosaltres, principalment, el problema que veiem és que hi ha una manca d'estructura de, tarifària que fidelitzi o que apremi la fidelització del, amb el transport públic. Mm -hmm. Per exemple, en el cas de Viena, que també van tenir problemes de contaminació, com va passar aquí a Barcelona no fa tantes setmanes, mm -hmm. i en aquell moment es va parlar de, de baixar el transport públic, doncs, unes setmanes més tard, la mateixa, el mateix apartament de la Generalitat, que demanava baixar el transport públic, el que fa és que la puja, mentre que a Viena, amb situacions sigües, el que es va decidir fer va ser un abonament eh, anual que costa tres, 365 euros, és a dir, un euro per, per dia durant tot l'any. Uh -huh. Per tant, eh, no seria d'estranyar doncs, que, sobretot, aquella eh, gent que ha d'utilitzar la T10 o, o, o d'altres títols de transport que, que han pujat aquest, aquest any... Doncs optint per, per colar-se, no? O, o per optar a altres, sí, altres mesures. Hi ha diferents alternatives, no? És la t que es potencià des de la FAP. Mm -hmm. hi, ha, el, eh, hi ha un problema amb la moto. La moto és, és, eh, és més econòmica, amb costos directes únicament, eh? Mm -hmm. Obviant l'adquisició i, i demés, eh, i manteniment. Els costos directes de la motocicleta, per culpa del' l'axa control de l'aparcament a la ciutat, Eh, surt, més, surt més econòmica que, que el transport públic amb costes directes, però mm -hmm. això genera que la gent canvi de mitjà. També és veritat que hi ha gent que ah, ah, eh, ja fa temps que està migrant cap al bici, mm. cap al bici o cap a la bici pròpia, fins i tot, una vegada tastes el, el bici, i aleshores el, el problema que tenim és que, mica en mica, aquest, aquest increment de tarifes pot fer que a nivell de viatge es pugui recaptar més és que cada vegada hi menys viatges per tant al final aquesta recepta d'incrementar el transport públic ens està generant que la bossa total de recaptació, malgrat portem més gent, sigui inferior mm -hmm. per últim està el tema de, de, de cules o no, que nosaltres pensem que abans d'arribar a, a aquest nivell sempre doncs, mm -hmm. s'ha d'intentar cercar alguna alternativa menys radical que, que aquesta, malgrat que la... Ah. La, la situació en la qual l'administració és bastant, bastant radical per la seva banda. Mm -hmm. Per tant, estem, estem explicant, estem dient que hi ha un mal finançament del, del transport públic en aquests moments. Correcte. Mm -hmm. També hauríem de, de dir que eh, potser caldria una tarificació mediambiental, també, no? És una mica que estàvem explicant abans, és a dir, ja hem tingut episodis de contaminació en el qual es recomanava a la gent de la ciutat de Barcelona que no fes esport i que no es mogués gaire temps durant l'aire lliure. Eh, això va ser a finals de, a, a mitjans de, del mes de desembre i el dia 23 de desembre ens trobem que s'apliquen unes tarifes de transport públic que precisament recomanaven en aquells moments que s'abaixessin eh, en una, una situació totalment antagònica. Per tant, s'obta que intentat vincular també l'ús del transport públic amb una millora de la qualitat ambiental de, de la ciutat, que és molt important. Mm. I també hem de dir que el soroll incideix molt eh, en el medi ambient. Sí, clar, per descomptat. Mm -hmm. Perquè, clar, el, el canvi climàtic que ha experimentat Catalunya i Espanya en els darrers eh, temps mm, també és el fet que la mobilitat és, és la primera causa, no? hi ha una correlació ben clara entre l'increment de la mobilitat a les ciutats i al territori amb l'increment del canvi climàtic. Per tant, això ja ningú discuteix, que el, principalment el, és la, la indústria del motor la que genera i la mobilitat la que genera més, aporta més a, a accentuar aquest problema del canvi climàtic. Amb un problema afegit que és que, la, mentre que amb la indústria tothom clarament identifica que per aquella xameneia, S està traient un, un fum que probablement contamina uh -huh. eh, i és fàcilment, per, per banda de l'administració, d'acotar qui genera el focus d'aquesta contaminació. En el cas de la mobilitat és molt més difusa perquè som tots nosaltres que amb el nostre dia a dia doncs anem fent petits, petits tubs d'escapament que al final eh, afecta més que una gran xamanella que pot haver qualsevol indústria nostra. Uh -huh. També ens ha arribat una informació i és que el 45% només un 45% de la població disposa de permís de conduir moto o cotxe. Això vol dir que han d'optar necessàriament pel transport públic. Clar, el transport públic, a banda de... per un tema de medi ambient, per un tema espai públic, també és un vertebrador social. És a dir, el transport públic és el que permet desplaçar de manera lliure a tots els ciutadans de, de la ciutat cosa que cada vegada costa més, ja que encara que tu puguis tenir dret al transport públic perquè tens el transport que passa per casa prop, doncs potser et costa més poder-te pagar tot per anar a treballar. Uh -huh. Això, a més, afegint en el cas de Sant Andreu que han hagut, durant, durant, bueno, des de fa un parell d'anys, uh -huh. eh, diverses retallades en el servei d'autobús uh -huh. que ha fet doncs, que sí. ara, amb l'arribada de la línia H8, una altra vegada tenir connexions que, que abans s'havien perdut, no? Uh -huh. La casa de la 35, la de 22 i altres serveis de, de bus a barri que han necessit de circular els festius. Per tant, a banda de l'increment del preu, si a que et puja el bitllet tens pitjor servei, uh -huh. la reacció és bastant... o sigui, és difícil explicar amb els ciutadans, no? Per, uh -huh. Perquè la, la situació és tot sí. plegat. Uh -huh. Doncs, si voleu afegir alguna cosa més al respecte, de moment, en principi, nosaltres seguim, seguirem treballant perquè per, per es faci un pas enrere amb la, amb la revisió tarifària d'aquest any, tornar als uh -huh. preus de l'any passat i, sobretot, establir un debat sincer amb l'administració per tal de fixar una estructura tarifària del transport públic justa i que els ciutadans d'aquesta ciutat la, la puguem pagar sense cap tipus de no dissuasòria. Doncs tornem a recordar que demà dimecres hi haurà la possibilitat de que aquella gent que no estigui satisfeta amb el transport públic doncs que tinguin la possibilitat de, de fer arribar les seves queixes. Exacte. A cada, cada parada suposo que hi haurà unes parades determinades. Sí, en el cas d'aquelles zones, Joc Major i Sant Andreu, sobretot, ah, els dos punts de referència. D'acord, doncs moltíssimes gràcies Albert, avui secretari de promoció de transport públic i esperem doncs que bé totes aquestes queixes, tots aquests dubtes que sorgeixen ara uh, a la gent i que, i que evidentment doncs que fan que hi hagi un recel no?, a l'hora d'utilitzar el transport públic doncs que um, s'expressin de manera clara i que uh, a les administracions doncs, rebin aquesta resposta, no? Exacte, això esperem també nosaltres. D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Albert, per connectar amb nosaltres i esperem doncs, que vagi tot molt bé. A vosaltres. Vinga. Gràcies, adeu. Bon D'acord, doncs ja ho sabeu. Uh, tal i com us dèiem, doncs els usuaris del transport públic a Barcelona, a la ciutat i en concret també a, a Sant Andreu, doncs Donc noeixen, no es no rendeeixen ni volen fer arribar les seves queixes ho faran demà, el, tal i com ens deia ara mateix el secretari de Promoció de Transport públic, a les parades més properes al nostre, al nostre àmbit seria la de Llucmajor i també la de Sant Andreu evidentment a l Guinyau. Doncs aquest és un dels temes que han encapçalat el programa d'avui, el que farem ara mateix serà una nova pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè després volem parlar d'altres temes que afecten molt directament els veïns i veïnes dels nostres barris. Fins ara. La línia recta, bicicleta sense llum Un satèl·lit que comença on perdo el cap Un camí fet d'herba Els teus llavis són de vidre congelat Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges Que només podria veure sota el llit Deixa't de paraules ara, penja des d'un arbre aquesta llum. Tinc un pas de zebra, nou, recent pintat. Oll gelat de a les finestres semblen de paper mullat. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, Escolta cada migdia, tot un poble. Doncs avui tot just fa una setmana que començaven les rebaixes i també a l'eix comercial. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el responsable de l'eix comercial de Sant Andreu, en Prósper Puig. Molt bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Doncs explica, fa una setmana que es posaven en marxa aquestes rebaixes. Es pot dir alguna cosa ja al respecte? Bueno, sí, que han arrencat bastant fluixetes. L'hauria mm. de que és que aquest any per Nadal la campanya ha sigut millor, uh -huh. i bueno, sobretot en el nivell de roba i tal, estem esperant si realment ara canvia el temps i fa fred, que això sempre activa les ventes, uh -huh. sobretot de roba. Eh, el diumenge en general va ser flux, per ser el primer diumenge de rebaixes, uh -huh. però ja et dic, venim d'una campanya de Nadal millor que de l'any passat, però l'inici de rebaixes és pitjor que la de l'any passat. Perquè aquest diumenge van haver-hi botigues obertes, no? Sí, bueno, és veritat que en els perifèrics, per exemple, com, com, com, com és el d'aquí Sant Andreu, poques botigues, algunes de roba i poca cosa més. Uh -huh. eh, vull dir que aquí tenim tant assumit que les vendes fan de dilluns a dissabte i que hi ha prou hores per comprar i es demostra quan, quan obres un diumenge la, eh, la recepció que té per part del client no? uh -huh. més, En un diumenge també havia el, te el tema de Tres Toms aquí Sant Andreu, tota uh -huh. la història vull dir que quan hi ha activitats al carrer sí que hi ha gent al carrer però la gent no està per comprar si no està per fer oci uh -huh. i com es pot eh, reactivar una mica l'economia als nostres barris? Hi bueno, ha ja, una cosa que és, és essencial, que la gent tingui feina, que la gent tingui mm. confiança. Si, si la gent té feina té confiança, la gent gasta. Mm. I no sé, les, les dades macroeconòmiques sembla ser que van lleugerament millor, però la veritat és que la butxaca de la gent això no es no, no reflecteix. Mm -hmm. Per tant, bueno, jo de totes maneres... Ja, ja, és que, i també hi ha molta gent, amb això de les rebaixes, és com tot, ara està una mica desvirtuat, perquè realment amb tots els outlets i la, i la mm. quantitat d'ofertes que es fan durant tot l'any, ja no hi ha aquella falera per buscar el descompte d'aquella prenda, ja durant tot l'any pots, pots anar comprant. Mm. Eh, també hi ha gent que s'espera les segures rebaixes perquè pensen que encara hi haurà més descomptes i que no, no, hi, no hi ha aquella, aquella tensió màxima que hi havia els primers dies de rebaixes. Mm. Per tant, jo penso que quan, quan fem balanç de la campanya serà una campanya poder lleugerament pitjor que el que l'any passat però que la salvarem bé. Mm -hmm. Perquè de quina manera es pot atreure el client eh, els comerços de proximitat en aquesta època de rebaixes? Aquí hi ha una cosa que és molt llaminera, que són els descomptes. És uh -huh. clar, hi gent que jo he vist sota el centre de Barcelona, les comptes del 70%. Jo desconfio una mica d'aquest tipus de descomptes, uh -huh. perquè realment, si és el mateix producte, difícilment eh, pots fer un descompte tan elevat. Uh -huh. És dir, tu pots fer un descompte... Eh, no sé, d'un 20, d'un 25, d'un 30 uh -huh. però anar més cap allà home, també es pot fer d'alguna cosa que diguis no, no, és que això m'ho he de treure aquesta temporada perquè senyora la temporada que no podria treure-m'ho uh -huh. però bueno, fer-ho amb tot complicat, eh? Uh -huh. I bueno, això nosaltres hem de fer d'un servei, d'una qualitat i intentar que la gent s'animi pues, pues i gasti No sé si heu fet algun estudi de quins són els comerços locals de Sant Andreu que surten més beneficiats arran d'aquests descomptes Home, això bàsic, bàsicament és parament de la llarga i roba. Uh -huh. Aquests són els que, els que, perquè hi ha, hi ha altres, per ja, exemple, el sector d'alimentació, això no, uh -huh. no, no, no s'hi entra uh -huh. en aquest joc. Uh -huh. I hi ha altres, altres tipus de, de sectors que és més difícil. Em que la doctora també està fent unes rebaixes bastant importants. Això, com a tipus de, de producte. Però ja dic, bàsicament, roba i parament de la llarga. Uh -huh. Molt bé doncs esperem que funcionin aquestes rebaixes i que els veïns doncs, es vegin atrets una mica més cap al comerç local. No? Perquè... Bé, bueno, clar, que aquesta és la nostra lluita contínua, no? vull dir mm. que, que tothom té que tenir molt, molt en compte això, no? que, vull dir, que, que un barri sense comerç és un barri sense vida, no? mm. i que bueno, al final tots som veïns i tots busquem lo millor pel nostre barri, pel nostre poble, vull dir que, que, bueno, que tots estem dins del mm. mateix vaixell, jo sé que és molt llaminent a segons on, a veure a quin tipus de marques i que sí. fan un tipus de descomptes, però aviam, quan, quan tu fas una opció de compra, mm. fas una opció de país i una opció de ciutat. Mm -hmm. És dir, quan tu la teva opció és comprar a costat de casa, tu estàs donant vida en aquella gent que li, que li compres el producte, però aquella gent està donant vida al bar que hi ha al costat perquè es va prendre un cafè, o, o el dentista, o, o el gestor, m'entens? És dir, que és, és tot molt transversal. Penso que aquesta idea la tenen que tenir tots perquè a vegades només pensam que de la compra és un acte xò, això o no? eh, <té> veig ho, i m'agrada, i ho compro, i m'és igual on vaig a parar aquell euro, no? Això a vegades també tenien que pensar, que no és només pel benefici directe del comerciant, sinó que és un benefici que va molt repartit a tot el que és la, la, la xarxa social, eh? Clar, perquè la gent quan pensa en rebaixes, eh, doncs eh, potser li ve al cap la idea dels grans magatzems, però no, o sigui, aquí a, a, al comerç local també ja també es fan rebaixes. I tant, i, tant, i, i rebaixes, i que n'hi han de molt bones, i a vegades si tu has vist una, una prenda que t'agrada, és molt possible que allà la trobis i que trobis aquella, no una altra. Uh -huh. eh? Perquè, aviam, jo, realment hi ha grans grups que jo no sé com, aviam, que estan fabricant cada dia quin tipus de rebaixa tenen que fer. No uh -huh. ho acabo d'entendre. Uh -huh. és, una... és una mica complicat. També el que sí que és evident és que la gent que té un estoc a la botiga, aquest sí que pot rebaixar allò, perquè allò a la temporada que vés difícilment el podran treure. Uh -huh. És a dir, que no sé... Eh, això, això, ara hi haurà una nova llei en catalana de comerç que suposo que que amb això, pues, aviam, aviam com queda contemplat. Uh -huh. queda contemplat perquè... Què es diu aquesta llei? Eh? Què es diuen des d'aquesta llei? Home, aquesta llei... Aviam, per exemple, hi haurà, segurament hi haurà la possibilitat que en botigues, encara s'està discutint quant metres quadrats, a partir de x metres quadrats es podria tenir una part d'aula sempre quan mm. estigui estigui informat en el, en el consumidor. Eh, Bé, bueno, això llavors ja desvirtues, desvirtues totalment lo que, que és les rebaixes. Mm -hmm. Per tant, no sé, aviam com m'acaba agrada, està... Està al Parlament, mm -hmm. està en discussió parlamentària, eh, no sé, em sembla que s'ha presentat un avantprojecte de llei, mm -hmm. eh, ja veurem, ja veurem com acabarà, estem esperant que també ens hi tindran horitzades per, per poder donar el nostre punt de vista, mm -hmm. i, òbviament, és, el que és evident és que no té res veure les rebaixes de fa uns anys, després amb les compres d'internet i, tot, i tot, això, tot això ha quedat, mm -hmm. ha quedat molt diluït, mm -hmm. molt diluït. I la gent avui en dia, posa a internet, buscar una, una prenda que li agrada, li poden portar des de qualsevol lloc del món. Uh -huh. Per tant, jo penso que el concepte de rebaixa el tenim canviar entre tots. El comprador també, eh? el comprador i el, i el venedor, tots. Uh -huh. Potser la clau estaria de convertir les amenaces aquestes dels grans magatzems en, en oportunitats per al comerç local. No? Sí, aviam, això, això com a grans frases és veritat, uh -huh. però quan tu veus amb el potencial, amb el potencial i, i amb la connivència moltes vegades de l'administració, uh -huh. eh? que també els hi permet fer coses... Uh -huh. Bueno, es permet fer coses, no, és a dir, són capaços de canviar les lleis. Més bèstia que això ja, m'entens? És a dir, allà, quan, quan, tu, quan, quan, quan una administració legisla, legisla a favor d'un i contra els altres. Uh -huh. És dir, aquesta dèria que hi ha absoluta, de liberalització absoluta, només va contra uns, en comptes uh -huh. que no tenim capacitat d'incidir a les lleis. Uh -huh. Entens? Esos grans no tenen problema, perquè els hi fan les lleis a les mides. Yeah. Entens? Sí. Bueno, el que està aquí la maquinista mateixa en aquest moment és, és bastant vergonyós. Uh -huh. Per tant, eh, això ho podem extrapolar on vulguin, eh? Vull dir que... Eh, s'han acabat d'aconseguir pues, la liberació absoluta de tots, els, de tots els sectors que els interessa, perquè els que no s'interessen no es liberalitzen. Uh -huh. Per tant, ho es liberalitzen entre ells, és dir, que el que fan és un, és un monopoli que que juga més gent. Uh -huh. És dir, que aquestes coses a vegades tenien que agafar-les en perspectiva i mirar-se-les bé. Uh -huh. Però bueno, jo sóc optimista perquè, perquè bueno, doncs soc de mena i a més a més uh -huh. perquè sé que en el món de comerç pues, hi, ha, hi ha molta gent pues, que, que, que intenta defensar el seu negoci i el seu negoci i la, i, la seva, i la seva vida al voltant, perquè al final el que deia abans, tots som veïns, m'entens? Tots som veïns, mm. veïns hòstia, sí. jo, jo el que vull és que el meu carrer estigui endreçat i que, i que els meus veïns estiguin contents i, hòstia, aviam si aconseguim que tinguin feina i que tinguin recursos per poder comprar i per poder fer el que vulguin, que vulguin. en aquest moment no, no, no és tan fàcil el tracte que reben d'un comerç de proximitat al comerç de, del teu barri de tota la vida no és el mateix que poden rebre d'altres no, llocs. Ara mateix que hi han dificultats, jo per exemple el que, que em dedico a l'alimentació t'asseguro que nosaltres fem de coixí social, és dir, el que moltes coses que no fa l'administració és nosaltres, col·laborant des, de, des del banc d'aliments, si una persona no mm. arriba a final de setmana, doncs, sí. pues, escolta'm... Intentar ajudar, m'entens? I això ho han fet sempre els veïns i continuaran fent-ho. Vés a, a una gran superfície a fer-ho, véns i t'ho faran. No. Bueno, faran una gran campanya, diguem, que donaran moltes coses per, per un ONG. Uh -huh. Que... Eh? però bueno, uh -huh. el dia a dia el salvem la gent, que, la gent de, de la proximitat. Uh -huh. Amb tot, eh? No només amb el comerç, sinó amb tot. Uh -huh. Però tant, vull dir que així està el tema. Doncs esperant que vagi millorant... Sí, home, sí. No, aviam, he començat parlant de la rebaixa i no parlant de, de tot això, però vull dir que tot és el mateix. Tot és el mateix. Uh -huh. Eh, uh, que tinc que fer és esperar que que tot millori i si tot millora, pues doncs tot millor. D'acord. Molt bé, doncs, Josep Puig, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui també i esperem doncs, que aquestes rebaixes serveixin sí, perquè... Ara, ara quan això l'ha fet fred i veuràs la gent es posarà tres jerreys, no, no tres. Doncs això és el que s'ha de fer. <ríe> Molt bé, Molt bé, Molt bé gràcies. Molt, gràcies. moltes Adeu. gràcies. Bon dia. Molt bé, doncs el que fem ara mateix serà una nova pausa i atenció perquè el que volem parlar és de seguretat i ho volem fer amb la Guàrdia Urbana d'aquí dels nostres barris. Fem una pausa i tornem amb el caporal porà Solís, que ja està per aquí donant voltes als nostres estudis. Fa una pausa i tornem. Tens ara. dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja som aquí després d'aquesta petita pausa i el que volem fer ara és una mica de balanç de com ha anat aquesta campanya de, de Nadal en què ja han hagut doncs, patrullades de mixt, mixtes de Mossos i Guàrdia Urbana, també hi ja han hagut la cavalcada dels Tres Reis que hi ha hagut diferents cavalcades a tot el territori de Sant Andreu i també doncs, aquest diumenge es va realitzar els tres toms i també doncs, volem fer una mica de balanç i repàs de, de, de com ha anat. Tenim amb nosaltres el caporal Solís de la Guàrdia Urbana. Molt bon dia. Hola, bon dia i bon any. Doncs, bon <laughs> I explica'ns, com ha anat aquesta campanya de Nadal? Bé, ara estem recollint totes les dades, tenim que fer entrevistes amb els diferents eixos comercials i associacions uh -huh. de comerciants, a veure com ha anat, si uh -huh. han notat la presència de Guàrdia Urbana i de Mossos, perquè hem fet uh -huh. les patrulles mixtes, uh -huh. i ara estem en aquesta fase de recollida de dades per a la propera edició poder millorar. Uh -huh. El... Vam començar després de finalitzades les festes de Sant Andreu. Uh -huh. Van començar ja l'operació Nadal, que diem eh, Guàrdia Urbana, és l'operació Nadal, Mossos d'Esquadra l'operació Grèvol, uh -huh. en la que patrulles de Mossos i de Guàrdia Urbana uh -huh. s'intercanvien elements i fem les patrulles mixtes. Uh -huh. Per fer les patrulles, eh, no duplicar servei, uh -huh. sinó estar a tots els territoris diferents del, del districte, amb presència dels dos cossos. Uh -huh. Ma, també és una manera de conèixer un de l'altre com funciona cada servei, no? Sí, bueno, Mossos d'Esquadra tenen les seves competències, nosaltres tenem les nostres, i després tenim unes competències que, que són compartides. Uh -huh. I entre tots dos pues, es fa tot. Uh -huh. eh, si hi ha un mosso d'Esquadra i un Guàrdia Urbà a la zona de Sant Andreu, i un altre al Congrés i una altra parella a Trinitat Vella, uh -huh. pues, bueno, és una forma de fer presència a tots els territoris Uh -huh. sense tenir que duplicar servei. Perquè les campanyes de Nadal són complicades perquè s'hagin de... Bueno, és, és més que res eh, prevenció eh, da banda de delinqüència, uh -huh. prevenció de banda viària, perquè són dates les que eh, se va molt. a comprar molt i tenim uh -huh. bueno, que vigilar la disciplina viària i també, la seguretat ciutadana eh, sense tenir dades definitives aquest, aquesta campanya sembla que hi ha una petita disminució en robatoris i furcs als establiments uh -huh. eh, la principal eh, ocupació de Guàrdia Urbana ha sigut, eh, per exemple eh, la zona comercial de la maquinista uh -huh. mm, a veure, suposem en principi que degut a la crisi no hi ha hagut tant embús com altres anys hem tingut, perquè hem tingut mm. dies durs, Clar. però no són tantes hores d'embús de mm. retenció de circulació com altres anys, que altres oh. anys eren moltes hores, ara ha sigut menys temps. Mm -hmm. I hi ha hagut aglomeració en aquestes zones comercials? O... Sí, bueno, es veia molta gent mm. passejant i entrenant als comerços i entrant i sortida, el que no sé com hauran anat els comerços, que bueno, això, mm. les associacions són les que han que val valorar, Uh -huh. el, els guanys de les, de les tendes però bueno, nosaltres amb això no, no tenim res a fer nosaltres uh -huh. és controlar l'exterior, eh, la disciplina viària i la seguretat ciutadana I hi ha més complicació a les àrees de, de grans? O, o més a... Bueno, a veure, hem buscat els eixos comercials i les zones principals, hem fet vigilància a la, a la zona de Trinitat Vella on hi ha més comerços, a l'Eix Comercial de Sant Andreu, a l'Eix Comercial de Congrés Indians, uh -huh. s'ha vigilat la zona comercial de Sagrera, uh -huh. és on s'ha incrementat la vigilància. Uh -huh. Se destinaven patrulles fixes en aquests llocs per incrementar això, la seguretat i la disciplina diària. Uh -huh. Després també hem de parlar de la cavalcada de Reis que hi ha hagut algunes... Eh... Sí, bueno, hem tingut la Trinitat Vella com són Reis Max, uh -huh. poden estar en diferents llocs al mateix temps uh -huh. i clar, la dificultat per a Guàrdia Urbana és això eh, no podem eh, tenir en compte la presència d'agents d'altres unitats perquè les altres unitats també tenen les seves cavalcades uh -huh. i nosaltres en aquest districte hem tingut cinc Eh, la que no hem cobert nosaltres ha sigut la de Navas, perquè mm. transcorria més per Clot eh, Camp de l'Arpa, que això mm. ho ha fet la unitat de Sant Martí mm -hmm. i nosaltres hem fet la de Generalitat Vella, Bon Pastor Sant Andreu, eh, Sant Andreu Sagrera i la del Congrés mm -hmm. eh, A la de Sant Andreu eh, Sagrera, que és la més gran eh, vam comptabilitzar 17 eh, carrosses mm -hmm. i uns 18.000 Eh, persones, eh? persones mirant no? uh -huh. i després amb el que són els tres toms bueno, es va desenvolupar sense cap novetat no? o sigui, tot eh, tranquil sense ningú, cap problema perquè això que diuen de, que els nens est, eh, durant aquestes escabalcada es a les rodes, dels cotxes a veure, la, la principal preocupació és que no passés el que va passar l'any passat a Malaga uh -huh. que una nena va morir i atropellada per una de les carrosses mm. eh, estem intentant que les carrosses quan llençin carmels mm. els llençin fora de la calçada que, que intentin arribar les, a les voreres mm. que els que estiguin a primera fila hagin que recular per agafar carmels mm. Mm. i després a veure, hi ha unes directrius eh, que s'ha fet aquest any a la cavalcada principal de la ciutat de Barcelona que era que els carmels es llençaven amb canons o amb catapultes mm. des de l'última caravana amb, a, amb aquesta seguretat de què no passar una altra carrossaradera uh. i po atropellar alguna persona. Aquí encara no ho hem aconseguit, a si properes edicions ja ho tenim enllestit uh -huh. i que la gent de les carrosses llenci la, els carmels més lluny de, del pas del, de la caravana. Uh -huh. I després de diumenge hem tenir el, els tres tombs. els sí, tres tos va ser un èxit rotund de l'organització no? de, de la Comissió de Festes de Sant Andreu, igual que la Cavalcada de Reis. Uh -huh. eh, van participar 27 carrosses uh -huh. i uns 25.000 espectadors. Uh -huh. o sigui, és un... També tenim que dir que la Guàrdia Urbana va fer un esforç gran, ja que van participar més de 70 persones de la Guàrdia Urbana, uh -huh. entre comandaments, banda de música de la unitat muntada, els llancers de la unitat muntada, secció de la unitat de policia administrativa i seguretat uh -huh. i 40 agents regulant trànsit, uh -huh. o sigui que és, és un esforç gran Muy important. Sí, perquè la, hi ha agents que renuncien a la seva festa uh -huh. per poder fer aquesta uh -huh. a, a, a aquests trastorns eh, també van tenir la, el recolzament de diferents unitats uh -huh. en aquest cas sí que podem fer-ho però clar, com dic, a la cavalcada de Reis és impossible perquè tenim cavalcades a, tot el, a tota la ciutat uh -huh. clar, a més que a Sant Andreu n'hi hagi cinc cavalcades per tot això el... sí. suposa un esforç de... sí, bueno, van ser també 20 agents per cobrir totes les cavalcades uh -huh. que, bueno, gent que renuncia a la seva festa uh -huh. per poder, bueno, jo porto ja 27 anys fent cada any la cavalcada de Reis si no és... vaig començar quan estava de gent al torn de nit o sigui, ens ho pots explicar de primera I, mà i, i després vaig fer-ho tots els anys, ja és que m'apunto voluntari no. eh? mm. és, és bueno, ho faig de, de bon grat molt bé doncs, si tenim alguna cosa més a explicar bueno, això, estem recabant dades encara, no mm -hmm. tenim totes les dades tenim que analitzar tot per millorar l'any que bé molt. Bé. Doncs en tot cas, en les properes edicions d'aquest programa podrem tindre les dades més de prop i, i poder comentar-les, no? Sí, bueno, eh, depenent clar, de les dades que tinguin eh, Mossos d'Esquadra en relació els delictes comessos en aquestes dades i nosaltres, doncs, pues, bueno, eh, mira també les zones que hem estat de regulament trànsit, de vigilància... I, i com millorar doncs, la propera edició de la cavalcada i la propera edició de tres toms. Molt bé. Doncs esperem que el, hagi estat del gust de tots els nostres oients aquestes cavalcades i aquests tres toms i que la Guàrdia Urbana doncs, que ha, ha, ha donat el, el, el seu vist plau a totes aquestes ra, realitzacions. Sí, nosaltres el que fem, el que, el que ens agrada és que la gent eh, s'ho passi bé i mm. col·laborem amb tots aquests esdeveniments. Uh -huh. Molt bé. Doncs caporal Solís de la Guardia Urbana d'aquí de Sant Andreu, moltíssimes gràcies avui per acompanyar-nos i esperem doncs que en els propers dies doncs tinguem més informació per donar als nostres oients que de ben segur doncs estaran escoltant en aquests moments tot el que estem eh, comentant. Molt bé. Gràcies a tots. Doncs moltes gràcies també. I ara el que fem una petita pausa, escolteu una mica de música i tornem ja amb el que és la nostra habitual agenda per comentar-vos alguns dels actes, algunes de les activitats que hi han previstes doncs tant a la Trinitat Vella com als diferents barris de, de Sant Andreu. Fem una pausa i tornem. Fins ara. tu I vaig creure tenir-te prop per on no ser sé casa vista. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi García. Doncs el que us deia, anem directament a la nostra habitual agenda d'actes i activitats perquè tenim unes quantes per comentar-vos. Comencem parlant de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero que us ofereix l'activitat per als més petits, es diu Contes màgics. La Biblioteca de Trinitat Bella José Barbero al carrer Galícia número 16 us oferirà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 es farà a la sala d'actes de la biblioteca. L'activitat adreçada a menors de 9 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult. L'aforament és limitat. Ja ara ens acostem a Sant Andreu perquè el Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició de pintura Figures en natures d'Àngel Martínez. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix dins de, fins al 31 de gener a la sala d'exposicions la mostra de pintura Figures en natures.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 Molt bé. doncs ara parlem del concurs de composició coral de Sant Andreu perquè ja queden pocs dies Un cop més tenim les bases del concurs de composició coral de Sant Andreu El termini d'admissió de les obres es tancarà el 31 de gener del 2014 El tema serà lliure, l'idioma serà preferentment el català I no podíem deixar de banda el barri de la Sagrera La nau Ibanov us acosta a Mali Sentimiento africano a càrrec de Miguel Parreño L'espai 30 de la nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins al 2 de febrer una exposició que for... forma part d'un treball extens engegat amb les mostres Mali, sentimiento africano i Índia, amar comprendre comprender por... portraits of the world L'objectiu va ser mostrar la riquesa cultural de les diferents ètnies que l'autor ha pogut conèixer Romania, Mali, Índia, Nepal, Tibet, Tanzània, Marroc, Turquia a través del rostre humà. L'horari serà de tarda de 5 a les 9 de la nit, de dilluns a dissabte. Molt bé. Tornem a la Biblioteca de la Trinitat Vellajos José Barbero, que us ofereix el seu club de lectura. La Biblioteca de Trinitat Vellajos José Barbero al Carrer Galicia número 6 us ofereix el seu club de lectura general cada primer dimecres del mes d'octubre a maig, de sis i mitja a 8 de la tarda. Doncs es tracta d'una activitat gratuïta per persones interessades a compartir la lectura i amb ganes de llegir. El, que... el grup està conduït per una persona experta en literatura que farà que les sessions siguin dramàtiques i que participi tothom que vulgui. Cada mes es reparteix un llibre que es comentarà el mes següent. La temàtica serà general. novel·la, conte, còmic, poesia... Molt bé. Doncs també volem informar-vos que el districte acollirà diverses activitats en el marc de la celebració de la Barcelona Capital Cultural Catalana, de la Capitalitat de la Sardana i d'altri centenari. El districte acollirà diverses activitats en el marc de la, de la celebració de la Barcelona Capital Cultural Catalana, de la Capitalitat de la Sardana i de la Tricentenari.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 el, a l'espai Josep Bota l'edició d'un CD de sardanes de compositors andreuents i un llibre biogràfic, un aplec sardanista a les festes de la primavera de la Sagrera un taller de difusió de punta i coixí tradicional catalana un espectacle de la satànica durant l'acte de tancament de la l'associació del tricentenari, concerts de música antiga i de música popular contemporània i l'elaboració d'un llibre sobre la història de Sant Andreu entre la revolta dels segadors i la guerra de successió. Molt bé, doncs d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui. Donar les gràcies al Francisco a Miguel i a, i a vosaltres, doncs, dir-vos que us acompanyarem també demà. Així que us esperem allà a veure'ns. Que passeu una molt bona tarda. adéu -seu.